— Що я, — протяг зніковивши, — то брат Михайло. Їх шість братів, і всі були йому як рідні. — Ну що ж це ви, Григорію? — То правда, — вів своєї Чистахівський. Михайло з Федором підтримали Тараса у час заслання. — Не заважай, — спинив сердито Лазаревського, що поривався щось заперечити. Хай знають, що були в Тараса і щирі, добрі друзі, а не лише сині мундирі-нишпорки, які завзято трудяться, щоб ми не мали єдності, щоб кожен був сам по собі. Хто в лісах, хто дрова, уставив Федір. Правда, зрадів його підтримці Григорій Миколаєвич. Тарас знав ціну єдності, стояв за неї твердо. В одній поемі, ще не друкованій, Принаймні в нас. Наморщив лоба, згадуючи. А Федір знов тут як тут. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Василь продовжив, бо також знав і мертвим, і живим колись переписав у Федора. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. Спинився, щоб перевести подих, а вірш тим часом довів до краю вже Петро. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, Молю вас, благаю, спасибі. От порадували, аж прослезився Честахівський. Жаль, що не чує батько. Студенти мимоволі поглянули в бік корми І помітили старого вчителя гімназії, Який стояв самотньо над правим колесом І споглядав високий берег воду. — Ви знали його колись у Петербурзі? — спитав у Участахівського притихлий раптом Федір. Той лише здвигнув плечима. — Сушенко, Іван Максимович. — Та що ви! Батько згадував його не раз і завжди добрим словом, — зрадів Григорій Миколаєвич. — Підіть же хтось, покличте його до нас. — Василь? Метнувся перший, він був із ним знайомий ще по гімназії, у якій недавно вчився. Добрий день, мовив тихо. А, озирнувся Іван Максимович, це ви? Ходіть до гурту. Дякую. Він був увесь як рана, аж руки дрібно-дрібно йому тремтіли. От справжній друг Шевченка ступив на зустріч їм Честахівський. Дозвольте вас поцілувати, — розкрив обійми. — Що ви, — знітився Іван Максимович, — я тільки... Я... Ви звершили великий подвиг дружби та доброти, і слава вам за те, вовіки, поцілував, немов святого благовін. Студенти теж підходили і цілували сошенку руки, які Іван Максимович весь час ховав, а потім стояли всі і тихо мучки плакали. гу пароплав, велись довкола чайки, пливла висока синя вже вода, сяйвом сонця, весняним теплим вітром і тінями от білих хмар. Невдовзі всіх покликали вниз на спільну трапезу. Тут лад давав Варфоломій, а рідні брати Тарасові Микита і Йосип, були прибиті славою, що випала на долю роду їхнього, і мовчазні. Сестра Ярина трохи допомагала Варфоломієві. У салоні сунули якісь столи докупи, виклали на них усе, що мали, з дорожніх саков. Знайшлася пляшка і чарка. Сідайте, люди добрі, та пообідаємо, вклонився гречно Ворфоломій. І пом'янемо Тараса, брата нашого, неголосно його доповнила Ярина. Сідали де хто хотів. Студенти, правда, заждали, поки до столу сядуть старші, а вже тоді примощувалися й собі. Василь Скалій сів скраю біля дверей. Не через те, що був такий скромняга, а з певною собі метою. Із цього місця бачив му на долоні все товариство, дивна була компанія. Пани, чиновники, міщани та селяни сиділи купно переміж. Студентів він не виділяв, бо стан такий не існував. Хоч почувались, Мулько, проте, про щось бесідували, перекидались поглядами, у яких була цікавість. Той, коли так розділив, розвів людей, хіба вони не всі з одного тіста? Талант Шевченка свідчить і переконує у тому найяскравіше. Простий селюк сягнув духовно таких вершин, які не снились навіть найрозумнішим з усього панства. Поминайте Тараса, брата нашого, припрошувала Ярина Сошенка, як найстаршого, подаючи йому чарчину. Іван Максимович узяв її в непевні пальці і мовчки випив. Від хвилювання не годен був сказати й слова. Черчина пішла по колу, так як ходила вона колись у давні часи козацькі, коли прийшла до рук за Білий, той витер сльозу, що скапнуло йому на сиві вуса, і промовив хрипко. — Лучше, щоб я помер, а він зостався жити. — Яка вже в кого доля? — зітхнув у повній тиші, що наступила в Арфоломі. Він наша спільна доля, — сказав Забіла твердо. — Ви часто з ним зустрічалися? — спитав у нього Федір. Аби збагнуть його велику душу, достатньо й одної зустрічі, сказав забіла мрійно, перелетівши, напевно, думкою у давно минуле. Його великі, хоча вже побляклі очі на мить застигли, потім знову жили, засяяли по-молодецьки. Він був зразком любові й гніву, справжній поет титан, великий і в малому. — Так, ми ще не знаємо в повній мірі, кого послала доля нам в його особі, — озвався Честахівський, що досі мовчки слухав. — Лише ледь-ледь догадуємося. — Хай царствує на тому світі, — промовив брат Микита, що був найстаріший з трьох братів. — Він царствуватиме на цьому, — неголосно озвався Федір. Його почули, стихли. Давно Україна ждала його приходу.